Розіслався мох, облямувавши пеньки. Поблизу перегукуються безтурботні зозулі, сперечаються поміж собою синички і шпаки, виспівуючи навперебій азбуку морзи. Сердеця, корлича в болітці горлиця. Цей співучий світ заглушує гавкання собаки на хуторі. Гавкнув пес і замовк. Не повіє вітер. Не здригнеться ліс, неначе назавжди дерева вросли не лише в землю, а й у небо, і сплелись гілячим. Та й сили нема такої, щоб порушити цей спокій. Тихо. Лише птахи ще не скінчили свою вечірню пісню. Хлопці прийшли в гарному настрої. Селянин, посланий Кудрявим на будівництво лінії Маріенбург, привіз цікаву інформацію. А Юхан все розказував Коропу, як обнімався з лісниковою наймечкою полячкою Зосою і цмокав губами. Ну і полька. 16 травня. Випогодилося, ходимо на роботу навіть без светрів. Після зміни Орел Леонід і я прала білизну в ручаї, мились. Леонід, мабуть, згадав, як він хлюпався у крижаній воді 1 квітня і штовхнув мене в ручай, та вода вже тепла. Сьогодні закінчив перший рулон з позначкою «І» – «Ісходящий». Передано на той бік фронту понад дві тисячі п'ятизначних цифрових груп, а з району Новоселля-Псков я витратив два такі рулони – 17 травня. О 17-й годині центр вітав кудрявого галку з нагородженням орденом вітчизняної війни 2 ступеня, а Коропа і Орла – червоної зірки. Мабуть, це нагороди за клопотання Петра Петровича. Зараз ми передані штабові 3-го прибалтійського фронту, судячи навіть з почерків радистів і тону сигналів радіопередавача. Леонід всіх нас привітав з нагородами і заходився сам готувати урочисту вечерю. Радіозв'язок поганий, багато атмосферних розрядів. 25 травня. Зорлом ходив на місце нашого приземлення. За кілометрів 25. Шлях не близький, але ми прийшли точно на просіку, де приземлилися. Диво дивніє, там і знайшов свій ножик, що випав із за халяви, коли врізався об засніжений пеньок, задерши ноги. Одначе ти даєш, порушив мовчанку Юхан, як міг запам'ятати увесь маршрут від нашого табору аж сюди. Ми ж проходили тут всього один раз і то взимку, а нині травень. Проходили ми тоді вночі. Віддаль 25 чи 30 кілометрів. Ти навмисно запам'ятовуєш прикмети на просіках, на дорогах? Не знаю. Пам'ять фіксує. Неначе підсвідомо, те, що бачить очі, що згодом знадобиться як орієнтир. Що в третьому класі хлопці тренували пам'ять через спостереження. Сидимо, бувало, в клубі, і поки вистава чи кінофільм не розпочнеться, дивимось на сцену, на стіни, на стелю чи вікна. А потім обертаємось від об'єкта спостереження, і хто-небудь запитає, що ти запам'ятав з деталей на тій же сцені, стіні, на вікнах? Дорослимі в голову не збриде займатися такою дурницею, а ми відповідали на побачене з такою точністю, що і самим не віриться. Що ти запам'ятав сучок на дошці, чи криво написану літеру на плакаті, тріснуте скло, чи ще якусь дрібницю. Грала ми і на березі ставка, в лісі, в полі. Місцевість у нас висока, і лінія горизонту отсунна на 2-3 десятки кілометрів. Є на що й куди дивитися окові. «Пустощами займаєтесь», говорили нам не тільки дорослі, але й хлопці старших класів. «Пустощами в розумінні дорослих була і наша гра у війну». «Червоних і білих». «А я ще був командиром розвідки армії і знав, як важливо для розвідника бачити і запам'ятовувати».